Той великий комуніст був кучерявим, а татко стрижений під машинку. Та в обох у них було високе чоло, і, мабуть, були однакові їхні найзаповітніші думки, і коли я став комсомольцем, друзі перенесли портрет людини з мужнім і благородним обличчям у дев'ятий клас. А в десятий портрет я переніс сам і повісив навпроти своєї парти. Восени 1940 року всі хлопці мого класу йшли до армії. Прощались ми зі своїми вчителями, партами, класами, разом з Ваньком і Грицем зайшли до колишнього свого 10-го. Трьом нам стелилась дорога на Балтійський флот. Попрощались ми із портретом, який так і залишився в колишньому нашому 10 класі прощання перед тривалою розлукою взагалі бентежне і не дуже веселе діло. Та що ми, 11 випускників 40-го року, не знали, звичайно, що через кілька років у живих із нас залишиться тільки четверо. Не знав тоді і я, що мої незрадливі друзі, помічники по малюванню портрета, уже через рік Загинуть смертю бійців У хвилях сивої Балтики Тої ж осені 1941 року Коли під Ленінградом Загинули Гринь і Ванько У рідне село вступили фашисти Брати писали в листі які я читав перед другим відрядженням А лист той залишився у Івана Сергійовича Що в нашій школі Німецькі солдати попалили книжки, класні журнали, стін газети і, звичайно ж, портрети. З люттю дикунів шматували портрети, які я намалював колись. Пошматували, а потім кинули у вогнище. Знав я, що хітлерівці не минуть моєї школи і портрета комуніста, котрий першим дав їм рішучий бій, завдав фашизмові першої рани. Спалюючи портрет, гітлерівці згадували іншу велику пожежу – Рейхстагу, за що хотіли вбити комуніста з високим чолом і кучерявим волоссям. Спалили і розвіяли попіл. Та ніяким фашистам, ніяким злим духам не спалити, не розвіяти і серця мого покоління образ тої людини, яку намалював я – Ще хлопчиком. Після фронту Мені випав ще ворожий тил Страшнувато літати туди Бо стрибати довелось Не на партизанське багаття А на осліп Та й висоти боявся змалку Правда, мене і не примушували летіти Але я знав, що комусь І це треба робити Немало на своєму віку Мені довелось писати контрольних диктантів і самостійних робіт на тему, як я провів вихідний день чи ким я буду. Але ще ніколи я так не хвилювався, як оце зараз, знаходячись за 20 кроків від Ризького шосе, по якому сновигали німецькі криті автомашини, юрби мотоциклістів, обозники, їхали легкові авто із фронту, і на схід. Кудрявий не просто читач, він викладач російської літератури в старших класах, і, мабуть, викладач справжній за покликанням, бо не визнавав зубріння і стояв на тому, щоб старшокласники образи з художніх творів класики висвітлювали й трактували не так, як в підручнику, а так, як думає про них сам учень. Може тому Кудрява в розвідці, що він із юності прагнув мислити самостійно. Нелегко давались мені оці хвилини. Я бачив не лише німецьку техніку, що рухалась на шосе, а й руку Кудрявого за лівцем. Кінчик у доторкнувся доторкувався до сторінки в моєму зошиті. Мабуть, то була якась помилка. Мені соромно перед ним коли там виявиться кілька синтаксичних чи орфографічних помилок,